Yfir Yfirhersuðingin tók aftur blaðið og sökti sér ofan í lesturinn. Lukas höfusmaður fór náfölur fram á ganginn til þess að jafna reikningana við sveik. Hann sá að standa út efir gluggan með sælum svip eins og mánaðar gamalt ungbarn sem hefur drukkist sinn mett af móðurmjólkinni og er nú að fá sér dúr. Höfusmaðurinn nam staðar, bendi sveika og komin í tóman klefa og lokaði dyrunum. Sveik, sagðan hátíðlegur, loks er svo stundkomin að þér skuli fá ráningu sem þér hafið aldrei vita dæmi til áður. Hvers vegna réðust þér á þann sköllóta? Vitið þér að það er svart spurg yfir hessuðingi? Herra höfðusmaður, sagði Sveik með postula svip, mér hefur aldrei á ævinni dottir í huga móganeinn og ég þetta yfir litt allsengan yfir hessuðingja. Hann er sannarlega nöyða líkur herra Púlgrábek fulltrúa bankans í Slavia. Hann kom í knæpun okkar og einu sinni þegar hann var sopnaði fram á borðið kom einhver góðgjart maður og skrifaði á skallanáunum með bleki við leifum og sér með að bjóðuðu líftryggingu svo að börninni þar komist ekki á vonarvöl ef þér skildu falla frá. Auðvitað fóru allir út nema ég ég hef alltaf verið óheppin. Og þegar hann vaknaði og leit í speilin varð hann og hjælt að ég hefði gert sér þessa glennu og ætlaði líka að gefa mér ráningu. Þetta litla orð líka rann svo milt og ásakandi af örum Sveiks að höfðusmaðurinn létu höndina síga. En Sveik hjælt áfram út af svona lítilfjálugu miskilningi þurfti maðurinn ekki að vera svona reiður. Hann aftistanga læg hafði 60 til 70 þúsund hára á höfðinu eins og stóð í greininni að heilbrigður maður átti að hafa. Miru við aldrei au ævin í kitar í huga tilværi skölllöktur yfir þessu Þetta er sem maður segir raunalegur misstillingur eins og alltaf getur komið fyrir ef maður segir eitthvað í hugsunenleysi og hinkar ekki að taka því. Þann er sagði hýfl glæstir okkur frá því einu sinni þegar hann var á leið frá einhverjum stað í stæjarmark þar sem hann hefði verið að sauma til Prag og hann hefði fleski nesti sem hann hefði keft í Maribur. Þar sem hann er að aðkæði lestinni fer hann allt í einu að hugsa um það að hann sé eini tekkin meðal farþegana og þegar hann nálgast samt mórits fer hann að stjæra sneiðara flestinu Þá fer maðurinn sem á mótunum satt að líta flesti gerundar og munnuvatni fer að vætla út úr honum. Þegar hýfl klæskýri sá þetta, sagði hann upphátt við sjálfa sig. Þú myndi líklega þykja það ekki slett en hverjum ég kjæfti náður. Og maðurinn svaraði samstundis á teknasku. Það myndi ég þykja ef þið týndu það sjá að byta. Svo áttu þeir flestir í fjélagi áður hefur komið til búði Þessi maður hétt Votsjek Rús Höfusmaður er leitt á Sveik og gekk svo út úr klefanum Þegar að var nýsestur í sæti sitt byrtist sakleisisleg ásjónasveiks í dyrunum herra höfusmaður eftir fimm mínútur verðum við komni til Tabor og þar hefur lest viðvöld í fimm mínútur á ég eftir vill að byggju mat áðir fyrir höfðu þeir hér ágætan mat Höfusmaðurinn þauðt af hættur og í þar í ganginn. ávarpaðan sveik. Ég veg aðtigli yður því að því sjálfnar sem ég sé yður því hamingjusamari er ég. Helst af öllu vildi ég aldrei þurfa sér yður og ég skal koma því þannig fyrir sannigðir bara til. Farið. Já, herra höfðs, maður. Sveik kvatti á hermannavísu snerist á hæli gekk út í enda gangsins Settist þar hjá Jórnbrautarfjóni og sagði afsækið, má ég leggja fyrir þiðu spurningu? Jórnbrautarfjónin sem langaði sínilega ekki að reyða orðum við Sveik, kinkaði kolli til samþýttis. Það kom stundum til mín einkennilegu maður, sagði Sveik, maður sem hétt Hoffmann, og hann fullirti að þessi neyðarhemlar væri vita gagslausir, að í stuttumáli sagt væri vita þýðingalaust að taki þetta handfang þarna. Ég hefi, ef ég á að vera ærlegur, aldrei haft neittn áhuga á þessu máli, en þegar ég sá neyðarhemlana langaði mig að vita hvernig ég ætti að bera mig að ef ég þyrti einhver tíma á því að halda. Sveig stóð á fætur og gekk ásandt jórnbrautarþjóninum að neyðarhemlunum. Jórnbrautarþjónnin áleita skildu sína að leiðbeina Sveig. Það er rétt sem hann sagði að það eitt að taka í þetta handfang. En hitt var rangt að það væri gagnslust, neyðar hemladnir verða að vera í lægi. Þeir höfðu báðir hönd á handfangin í einu og ennþá er það óráðin gáta hvernig áði því stóð að þeir tóku í og lestin stansaði. Þeir gáta ekki heldur orðið sammála um hvort þeirra hefði gert þetta og gefið neyðarmerki. Sveik fullirti að það hefði ekki getað við hann því ekki væri hann eitt götustrákur. Það gætu menn borið um. Ég varð sjálfur hissa þegar lestin stansaði alltaf einu, sagðan við lestastjóran. Lestin ekur af stað og svo stansaði alltaf í einu. Mér gremst þetta meira í nýður. Virðulegur tók málstað brautartjónsins og fullirti að hann hefði hýrt hermanninn hefja samræður um neyðarhemlana. En sveigli það ekki á sig fá og fór mörgum orðum um heiðarleiksinni. Hann hefði enga ástæðu til að vilja tefja lestina. Hann varði á leiði stríðið. Stöðvarstjórinn mun áreinlega jafna málið viðiður, sagði lestastjórinn. Þetta getur kostar því 20 krónur. Það var líka sannarlega 20 króna virði, svaraði Sveik. Og það er meira sig að hundóttilt. Einu sinni þegar keisani var í heimsóknir Sískov, stöðvaði maður að nefni franta snorvagninans með því að falla á kniða og miðri bröðinni. Á eftir sagðiður lóruklu fulltrúi þessa hverfi skrádandi við herra Snór að þetta hefði hann ekki átt að gera í hans hverfi. Hann hefði átt að gera neðar í göttunni því að þá hefði það verið í undæmi krans lóruklu fulltrúi. Þar hefði hann átt að votta keisaranum hóllustu sína. Svo var Snór þessi teikin fastur. Sveik svipaðist um og hjaldsú áfram. Ættum við nú ekki halda áfram. Það er ekki gott að lestins í tafinn. Hefði þetta verið á fríðartífum hefði mér staðið á sama en þegar stríðar verða menna vita með hverri lesturu hermenn yfir hessuðingar, höfusmenn og þjónar. Það leiðir aldrei neitt gott af svona töfum. Napoleon kom 5 mínútum á seint til orustuna við Votalo en það lagði slítið fyrir kappan. Í þessum aðventunauðum réðist Lukas höfusmaður gegnum þyrpinguna. Hann var ræðilega fölur og gætt ekki stamað fram öðru en Sveik. Sveik hilsaði á hermannavísu og veg máli sínu og húsbónda sínum. Herra höfusmöður, þetta fólk ber það á mig að ég hafi stöðvað lestina. Neiðar hemletnir er í megnasta ólagi og það er heppilegast að koma ekki nálagtinn, annars heimtaður tuttugu krónur. Nú var merkið gefið og lestin fóra stað. Áhorvendunni gengur aftur til sætasinna í klefunum og höfusmaðurinn fór líka inn í klefasinn án þess að segja fleira. Aðeins lestastjórun og jálfbröðarþjótninu eftir hjá sveik. Lestastjórun tók vasabók sína og skrifaði skýslu um viðburðin. Jálfbröðarþjótninu horfði hattur saugum og sveik sem spurði eins og ekkert hefði ískorist hafið þér starfað lengi við jálfbröðinnar. Þær er yttra þjóðin svaraði engu lístisveik því yfirra hann sætti mann sem heitiðm Lisek Franz frá Uchrinnövernáleg Prag sem líka hefði tekið í neyðarhemlanda og hefði verið svo hræddur að hann var mállaus í hálfan mánuð og hann fék ekki málið aftur fyrr en hann kom í heimsókn til Vanex garðyrkiumanns nokkusi hosti var þar sem hann lent í áflogum og þr brutus vipuna hans þetta stéði sæi sveik í maí mánuðinum 1912 Þá braut da þjörnin opnaði náþústirnar og læstist sig þar inni. En eftir urðu sveig og læsta sem reynti að lokka 20 krónur út úr sveigis skaðabætur annaðsæðist að neyðast til að leggja máli fyrir stöðvar stjórann í tapor. Ágætt segði sveig. „Ég hef ekkert að um móti því að tala við menntan menn og hlakka til að hitta þennan stöðvar í tapor.“ Sveik dró pipe uppur hermana kaupunni og kvikkti í. Og um leiðu hann blés frá sér reiknum hjælt áfram. Á sínum tíma var maður að nefni Wagner stöðvarstjóri í Svitava. Hann var harðstjóri við undir menn sín og kúaði þá eins og gat en vestur varan hann við jungvilt þangað til vestlings maðurinn drekti í fljótuna vörvendingu. En áður en hann gerði það skrifað hann stöðvarstjóranum bref og sagðist myndi ganga aftur og gera reyndi kringum hann á nóttunni og hann stóðu drengilega við lofor sín, það er synd segja annað. Um nóttina sat okkar ágæti stöðvastjóru við rýtsýma áhaldir, allt í einu hringja klukkunnar og stöðvastjórin tekur á móti svolhjóðandi skeiti hvernig líður þér þorparinðin jungvirt. Þetta skeið á hverri nóttu í viku og stöðvastjórum er að farna senda svarskeiti til draugsins í allar áttir fyrirgefðu mér jungvirt og nóttina eftir kemur svólhjóðandi svarskeiti, hengdu þig í stóðinni við brúna, jungvirt og stöðvastjórin hlitti. Setna var símurítarinn á stöðinni í svítafartekin fastur út af þessum máli, þarna getið þið séð að fleira er milli himins og jarðarinn heimsbyggina dreymirum. Lestin rann nú inn á stöðina í tabor, og áðunni sveik fór út úr lestinni undir leiðshögn lestastjórans, végan séra Lúkas höfðsmann og sagði, herra höfðsmadur, nú á að leiða mig fyrir stöðvarstjóran. Þegar lestin fór af stað aftur, varð honum lítið út um gluggan og sá hann þá sveik standa á stjettinni í samræðum við stöðvarstjóran, en umhverfist þá hafði sapnast múr og markmenni, Lúkas höfðsmadur varpaði mæðinni. Lestin var löngu þótin að til Budjejóvitsi og þá stóð hópurinn um hverfi sveik og stöðvastjóran. Sveik staðhefði að hann væri saklaus, gætt samfært konun nokkra sem hrópaði nú er þér ennþá einu sinna að reyna ná sér nýr á hermannonum. Allir áheyrendur fjallust á þessa skoðun og maður nokkuð végsir að stöðvastjóranum og bauðst til að borga þessar tuttugu grónum fyrir hermanninn. Hann væri samfæður um að hermannurinn væri saklaus. Þegar hann hefði borgað sektina fyrir Sveik, fór hann meðan inn í þriðja flóks knæpu og veitt honum örl. Og þegar hann hefði komist að raunum að öll persónu skilríki Sveiks ásamt farmeiðanum voru hjá Lukas Höfðsmanni, gaf hann Sveik 5 krónum fyrir farmeiða og öðrum kostnaði. Um leiðum um fór, sagði í trúnaði við Sveik Jæja, ef þeir verðið fangi í Rússlandi þá berið sennan bruggarið stólmún af kveðju mína Hægiðu nú bara þannig að þeir þurfið ekki að vera lengi í stríðinu Verðið alveg órættur, sagði Sveik Það er alltaf gaman að skoða ókunn lönd sér kostnaðarlausu Sveig satt eftir við borðið og hjaldi áfram að drekka fyrir 5 krónurnar frá hennu veglinda velgerðarmanni sínum. Hann vissi ekki hvaðan ásýr stóð veðri þegar yfir maður frá hermana eftirlitinu liðþjálfin nokkur í fyllt með fjórum hermönnum með brugnum byssustingjum við ekki sér að honum og sagði hvar eru skilríkin í þar. Ég hef séður gera neðin sýtja hér og drekka Ég hef engin skilríkja, enn Lukas Höfusmaður með nýttúurst og fyrstu hertil fór með þau, en ég varð eftir á hjartbrötastöðinni. Sér hver hermaður án skilríkja verður leittur fyrir yfir hermana eftir lítsin, sagði Líþjálfin. Og þangað leittur þess veik sem beigð í varstofunni, meðan Líþjálfin fór inn til að gera yfirmanninum manninum aðvart. Eftir ofurlita stund kom liðhjálfinn aftur og sagði við varðstjóranum leið og hann benti með fyrirlitning og sveik að hann ætti að leiða þennan lúsablesa fyrir liðsfóringjan strax og hann kæmi. Nú er liðsfóringina skemmt að sér með símastúlkunni frá stöðinni, sagði varðstjórin þegar hinn var farin. Hann hefur nú verða elta ólar við hana í meir enn halvan mánuð og er alltaf eins og eitur brendu þegar hann kemur af símstöðinu og segir þetta er mesta gluggross, hún vil ekki sofa hjá m Í þetta skifti var hana líka eins og eitur brendur því að þegar hann kom stuttur sittna heilist hann fleigja bókum harkalega á borðið. Það er ekki mannað að ræða svonu sæll þú verður að fara inn sagði varðstjórinn samúðar fullur við sveik. Hann er búinn að góma þá marga í dag. Og rétt á eftir var sveik letur inn í skrifstofuna þar sem ungu leysfóringi eldraudur í framan af reiði sat við borð hlaðið skjölum. Þegar hann kom auða á sveik dæstan, kæran hljóðaði svo, þessi maður fannst án skilríkja hjá jótbrautastöðinni. Líðsfóringin kinkaði kolli, eins og hann vildi segja að árum saman hefðan vitað að á þessari stundu þennan dag myndi sveik finnast án skilríkja á jótbrautastöðinni, því að sá sem hefði séð sveik á þessari stundu hlautad álíta að maður með þennan svip, og þetta vakstarlag gæti yfirleitt aldrei haft neyn skilríki í fórum sínum. Sveik leikti út á þessari stundu eins og hann hefði fallið af himnum ofan og horfði nú með barslegri undrun á þennan nýja heim sem menn voru svo fáfengilegir að heimta á honum ómerkileg skilríki. Loks spurði liðsfóringin, hvað voru þér að gera á jálpbrautastöðinni? Herra liðsfóringi, ég var að bíða eftir lestinni til budjjófvitsi. Svo ég geti komist til 19. og fyrstu herdeildar þar sem ég er þjótt hjá Lukas Höfusmanni sem ég var neittur til að skiljast við vegna þess að ég var leittur fyrir stöðvastjóran sem sektaði mig um 20 grónur af því ég var grunaður um að hafa stöðvað ræðlestina með neyðarhemlónum. Þetta getur gert mann kol vittlausan eftir liðsfóringin. Segjið frá nokkurn veginn í samhengi og í aðalatriðum og vefið ekki neina mæriðarvoð. Herra liðsfóringi, frá þeirri stundu er við höfusmaðurinn stífum inn í hræðlestina sem átt að flyti okkur sem fyrst til nýttugust og fyrstu konunglegrar og keisarlegra fótgöngulis hertildar elti óhefnin okkur. Fyrst var stólið af okkur ferðatösku og svo að ég drægi nú ekkert undan, sá varðar gljá sköldlóttur yfir hessuðingi. Ó, oh, Jésús, minn, andvarpaði liðsfóringin, herrar liðsfóringi, það er nöðsynlegt að týna af sér staðreindirnar eins og lýs af loðnu skinni svo að hægt sér að fá yfirlítið finn málið eins og Petrlíks sálu í skóari sagði þegar hann skipaði vikapiltinum sínum að leysa ofanum sig áðurðinan hýttan. Og sveik held áfram yfir veinandi liðsforingjanum og svo vildi það einhvern legin til að þessi gljáskotlótti yfir hessuðingi fekk ódjöða á mér og höfusmaðurum sem ég er þjótt sjá ræk mig út í ganginn. Fram í ganginnum var ég sakaður um að hafa gert þetta sem ég hef styrtuð frá áður. Meðan verið var að kippa þessu í lag, ók lestin burtu og með henni fór höfusmaðurinn með töskutnar og stillíkin mín og sín og ég stóð eftir eins og munadalust barn án allra skilríkja. Sveig horfði átakanlegu augnaráði og lýsforingjan sem var það fullkomlega ljóst að þessi maður sem var fættur fábjáni sagði einskjæran sannleikann. Líðsfóringin þuldu nú upp fyrir Sveig skrái yfir allar þær lestir sem farið höfðu til Budi og síðan þessi lest fór og spurði Sveig hvers vegna hann hefði ekki farið með einhverja þeim lestum. Herra Líðsfóringi, svaraði Sveig og brostu góðmannlega, meðan ég var að bíða eftir næstu lest var ég svo óheppin drekka hvert öll glasið og fætur öðru við borðið. Aðra en söðskeppnu hef ég aldrei þekkt, hugsaði Líðsfóringin. Hann víðurkennir allt. Hversu marga hef ég ekki haft til meðferðar sem neytuðu allir sem einn en þessi þarna segir eins og ekkert séum að vera ég komst ekki með neytni lest eftir ég var önnum kafin að drekka. Því næst séra sér að og sagði þér eruð úrkynjaður aumingi. Vitið þér það er vera úrkynjaður? Herra liðsfóringi heima hjá okkur, á hotnin og bógisti og kattrinnar göttu var líka úrkynjaður maður. Faðir hans var pólskur greifi en móðirin var ljósmóðir. Hann sópaði götturnar en þegar var inn í knæpu letan aldrei titla sig öðruvís en herra greifan. Liðsfóringin áleitt hittilegast að binda enda á þetta á einn eða annan hátt og sagði því með áherslu Heyri mig kúðar jákur og heimskingi. Þær skuli fara til farmíðasölunnar kaupiður farmíða og aka til Budijoviče. Er vík skýrður aftur verður viður refsað sem liðhraupa. Farið. Þar sứ veik greifði sig ekki en hielt hendinni stöðugt við húfuskjognið eftir liðsforinginn út til meðan. Heyrðuðu ekki hvað hann sagði? Palanek varstjóri, stjóri. Fari með þennan mann og kaupið handinn farmíða til Budijoviče. Andatakið seittin að byrstist Palaneck aftur í skrifstofunni. Í gættinni að baki honum sást göfuglegur dánumann svipur sveiks. Hvað er nú að? Herra liðsfóringi, físlaði Palaneck lendardómsfullur á svipin. Hann á enga peninga fyrir farmiðanum og ég á enga peninga heldur. Þeir geti ekki látið hann aka endurgjaldslaust af að hann hefur ekki skilríkin sem sannaðan að ég fara til hertildarinnar. Liðsfóringin lét ekki býða lengi eftir Salomons úrskurði sínum í þessu erfiða vandamáli Þá varður hann að ganga Láttu þá svo bara lokan inni fyrir að koma of seint Það er útum því félagið, sagði Palana glithjálf við, við sveik Þegar hann kom út úr skrifstofunni Þú neyðist til að fara gangan til tilbúti Jöjóvitsi, gamli bínur Við eigum hermannabrauð hér í varstofunni og þú getur fengið það í nesti Hálf tíma setna þegar þur höfðu gefið sveik svart kaffi og tóbakspoka auk hermannabrausins, lafið sveik af stað frá tabor hófu brötsína í myrkri næturinnar og hvað við röst illtir að halda áttum hér, austur og vestur jafngott er kort út eða suður einn ég fer, upp eða niður samer mér og fjandin má vita hvernig á því stóða góði dátinn sveik gekk beint í vestur í staðis að fara í söður í áttina til Budiðjóvitsi. Hann gekk eftir snæfi þögtum þjóðveginum í frosti sveipaður hermannakápunni sinni eins og síðasti maðurinn af lífverðin Napoleons á heimleiður úslandsförinni frægu en sá var munurinn að sveik söng hressilega gamann er í grænum lundi að ganga um og skemmta sér og hringaður skóurinn um bergmálaði söng sveiks í kyrðnæturinnar og hundarnir á sveitabæjónum röku upp með andfælum og geltu. Þegar sveik var orðin þurr í hálsinum af að syngja settist hann á viðarköst og kveikti í pípusinni þegar hann hafði hvílt sig um stund stóð hann á fætur og hjælt áfram til nýrra ævintýra á Bjarmalands försinni til Budjöjóvitsi. 17. kabli, Bjarmalans för sveiks til Budjöjóvitsi Fornaldar stríðshetjan Senofón flæktist án landabrefsum allar litlu asýju og guðmóvita hvar hann átti sinn hinsta áningastað Hinnir fornnu gotar lögðu einnig upp í leiðangra sína án allar staðfræðilegra þekkingar Þeir löppuðu bara beint af augum, brutu sér brauti yfir óþekkt landsvæði og voru alltaf umsetnir fjandmönnum sem byrði eftir hendugur tækifæri til að snúaða úr hálsliðnum. Þegar menn hafa gáfundana xenofóns eða ræningjana sem komum til Evrópu frá hérðunum við Kaspiahaf geta menn gert reynasta kraftaverk í herferðum. Eitt sinn þegar þeir voru komni norður af Allandshafi þáka sem Sésar komst einu sinni með rómversku hersveitirna sínar án landabrefs sögðu þeir hverfið annan að nú skildu snúa við og fara aðra leið til rómaborgar til tilbreytingar og þeir komust þángað. Síðan er málshátturinn alla leiðir leikja til Róm. Á sama hátt leikja alla leiðir til Budjöjóvitsi en það var góði dóttin sveik samferður um það þegar hann kom auga og þorp í Mílefsko hér að því. Á leiðinu frá hvetótt tilfraðs mættan gamalli konur sem heilsað honum með þinnu fróma ávarpi. Góðan dag, kæri dátti, hvert er ferðinni heitið? Til búti ég jú vitsi, kæra móðisvaraðis veik, ég ætla að fara að stríða? Já... Þá hefur maðurinn vilst, sagði gamla konan óttaslegin. Þánga kemst hann ekki þessa leið. Ef hann heldur áfram í þessa átt, kemur hann til klatófi. Ég held hann, sagði Sveik með frómum svip, að það væri líka hægt að komast til Budiðjóvitsi frá klatófi. Það vísu er það krókur ekki neita ekki því, þegar manni liggur á að komast í stríðir. Og svo getum að það fengi bátt fyrir að vera ekki komin á réttum tíma. Þetta kom einu sinni fyrir mann sem ég þekkti, sagði gamla konan og andverpaði Hann hér Tónik Maska og átt að fara í landvarnar liðið í pilsen Þetta var ættingi frængjuminnar og hann lagði af stað Víti menn, viku setna var lögreglan farin að leita að honum Af því hann hafði ekki komið til herdildarinnar sinnar Nú segir ekki af honum meir, nema þegar önnur vika er liðin Kemur hann til okkar í borgarabúningu og segist veri leiði Svo fór borgarstjórin til lauruglunar og þeir tók til aðtugunar og nú hefur hann skrifað heim frá vístuðvonum að búi sér skjótundan sér fótinn Gamla konan horfði með samúð á sveik Og ég heldt áfram að ávarpa ni þriðju persónu. Hann getur beðið hjænn skóginum meðan ég sæt kunn kálfúpu. Þar hlýr honum. Hann má ekki fara um sveita þorpið okkar vrað því að lögregluþjónarnir okkar eru haukfránir og hafa auga og ferjum fingri. Fari beint í gegnum skóginn til Sellt. Þar er góður lögregluþjón sem sér í gegnum fingur um menn. Hefur hann nokkur skilríki? Nei, kjære móðir. Ja þá er við best fara líka fyrir rofangar þar. Fari til ráttomisl, en komi þar að kvöldlægi því að þá eru allir lauruglu þjónatnir í knæpunni. Þar er lítið bakhús við Flóriannigötu, glámálaða neðan, farið þangað og spyrjið eftir Melíkara gamla. Það er bróðir minn, berið honum kveðju mína og þá segir hann til vegar til Budijóvitsa. Sveig beigði hálftíma í skóginum eftir gömlukonunni þegar hann hafði nært sig á kálsúfunni dróð hún brauð og flesk upp úr hýrnunni sinni tróði í vasahans, sindi hann og sagði að hún hætti tvö barnabönn út á víkstofunum Því næst myndi hún að ná hvaða forðast og hvar honum veri óhættalata sjá sig og dróa lokum krónu upp úr sínum sem hann átti að kaupa sér brenningi fyrir í Maldsíu Samkvæmt ráðum gömlukonunar stemdi Sveik í austurátt því að hann áleita til Budja Jóvitsi væri hægt að komast eftir öllum leiðum. Frá Maldsýju var Sveik samferða gömlum dragspilsleikara sem hann hafði hitt í knæpunni þegar hann var að kaupa brennivínir. Dragspilarinn áleita Sveik væri líka liðhlaupi og rálaði honum að koma með sér til Horastovitsi þar sem hann átti gifta og dóttur og væri maður hennar líka liðhlaupi. Dragspílari þessi hefði sínilega farið ofurlítið yfir striðið í Maldsíu. Hún er búin að í hesthúsin í tvo mánuði, sagðan, og reynda sannfæra Sveik. Og hún getur falið þigðar líka þegar hún geti stríðið búið og ykkur leiðist síður ef þeir eru tveir því að maður er manns gaman. Hann varði reyður þegar Sveik hafnaði kurteislega þessu ágæta bóði sneri frá honum þverti fyrir engin og hótað að kæra sveik fyrir lögrauglunni í sískóva. Undir kvöld fann sveik melíkari gamla í bakhúsinu í Radomisl. Þegar hann ferði honum kveðjuna frá systur hans í brað hafið það engin áhrif á hann. Hann krafðist að að sjá skilríki sveiks. Þetta var maður forn í og talaði ekki um hann ræninga, flækinga og þjóva, sem færu hópum saman um písakjærað. Já, þessi leifas er það. Þau flýja úr herþjónustinu og flækjast til um og stela, saðan upp í opið gerðið á sveik. Og svo eru þetta mentuna lausi ræflar sem get ekki talið upp að fimm. Já, sannleikurinn er sá, saðan um leið og sveik stóð á fætur, en menn langar ekki til að berjast lengur. Ef þeir hefðu hrengt mjöl í pokanum, myndi þeir setja kyrrir og sína skilríki sín í guðs friðifæðir eia, ja, eia, ja, ja, ja, næstætt en reyna fyrir sér þar sem líklegra værum um árangur þegar Sveig var farin út í myrkrið nöldræði gamli madurinn ennum stund hann en segist vera á leið til herdildarinnar sínar í Budiðjóvitsi frá Tabor og svo lappar þessi flækingur fyrst til Horastóvitsi og þaðan til Pisek það er eins og að fara um hverfis Sveig gekk alla nóttina Þangar til að koma heist ekki einhverstaða nálaðt pútím Hann fór að sig í heigið en heyrið þá að sagt er rétt hjá sér Frá hvaða hertild ertu? Hvert er þetta fara? Frá nýtugust og fyrstu til bútjiðjóvitsi Ó, þangar ferðu aldrei félagi Njög höfum smadurinn minn erðar Þeir voru þrýr sem heyrðu slæja inn í heginu Þegar hláturinn var þagnaður spurði sveik frá hvaða herdelt heyrværu. Hann kom staði að tverðeira voru frá 305. herdelt og þriðji var skotlíði. Þeir höfðu flúið fyrir mánuði. Þegar hann vaknaðu morgunin voru þeir farnir en eitt þeirra hafði skýlir eftir bröðsnið handónum til þess að borða á leiðinni. Sveig held áfram gegnum skóginn og nálað stekknó mættan gömlum flækingi sem bauð brennifinn. Þessal leið mátt ekki fara, sagðið með Sveig. Ef þú heldur svona áfram, getur hermannabúningurinn komið í ríla. Þér er, er allir staðar krögt af hermannum og það er ekki hægt betla í þessum búningi. Hvert ætlarðu? til að Jóvitsi, Guð komi til, sagði flætingunin skelgadur, þar taka þeir til samstundis, þú færð ekki kempa hærunar þar, þú verður að fá þeir tötra og haltra og látast vera örgumlaður aumingi, en, en taktu það ekki nærið Nú förum við til Strakonitsi, vólin og dúpp og mikið mætti vera ef við gættum hverginn á því Í Strakonitsi er fjöldi allur af heiðarlegum hálpjánum sem ber ekki við að á nóttunni og þá ekki á daginn Á vetrar kvöldum faraðir og rappaðið nágrannanna og þar með hefurðu fötin Hvað þartu? Eða skó hefurðu er frækin gamall Já, þá máttu halda honum Þess konar notaði þeir í sveitinni en þú þarft að fá því buksur og treyju þegar við erum búin að útvega það getur þau selt hermannabuxurnar og treyjuna hermann gíðingi í vodnani hann kaupir allskins hernaðardót og selur það aftur í sveitaþorpanum Í dag förum við til strakkonit, saði hjálta hann áfram fimm ára áætlun sinni. Eftir fjóra klukkutíma erum við komnir að Svartsemberg afréttinum. Þar þekki ég gamlan smala og þar getum við gist. Í afréttunum hitti sveiki gamlan og skrýtin kall sem undi eftir frásóknum afa síns af strífinu við frakka. Hann var nokkrum árum eldri en flætingurinn og sagði því piltur minn bæði við hann og sveik. Svona varða piltan mínu saðan þegar þeir voru sestir umhverfist kartöflupottin að afi minn straukur hertnum á sama hátt og dátinn hérna en þeir náðu honum í vodnani og svo hýttu þeir hann þanga til tætlutnar fukur á honum og hann mátti þakka sínum sæla ekki fór ver Svonur jares frá Rasitsefi Prótefin, afi Jæres gamla fangavarðar var skotinn fyrir að strjúkur hertnum Og áður en skutan varð hann að ganga milli hermannarraða og hann fikk 600 stafsök svo að döðin var hann um kærkomin löst. Og hvenar straugst hú piltur minn sagðan og horði vóteigur á Sveik. Strex eftir herfæðinguna ansæði Sveik sem áleiti tilgánslöst að reyna að telja gamla manninum trú um sannleikann.